Люба раптом підхопилася, вхопила Макара за руку, потягла до кімнатки. Та кинь той заварник. А допомагати в чому? розгубився Макар. А став посеред кімнати. Люба закусила у губу і прошепотіла. Я мені потрібен сексуальний досвід. Що? У Макара волосся дибки. Любо, ти себе чуєш? Дівчина вхопилася за руде волосся, обмотала навколо шиї, по кімнатці заходила на підлозі подушка, вона її ногою геть. Гей, Любо, що з тобою, макар їй Зупинилася в очі йому. Я люблю, я жити без нього не хочу, розумієш? Ну, нормально. Я не хочу, щоб він знав, що я незаймана. Розумієш? Я боюся. Боюся, що налякаю його. Чи сама налякаюся. Оці ваші слова про провинційну забитість. Я... я ж не знаю, як воно тебе... «Міг!» Макара перед очима попливло. «Ні, ні!» – замотав головою. «Ти здуріла! Ти дурна, Любо! Дурна і не лікуєшся!» «Санечко!» – руки простягнула. Макар відсахнувся і вискочив у кухню. За заварник охопився, кави накидав на вогонь. Хай хоч щось звариться, цигарку з пачки дістає, а пальці тремтять. На плиті википала кава, чорною рікою лилася з заварника на вогонь, шипіла, лопалася великими чорними бульками, випаровувалася. Тільки коли вона остаточно загасила полум'я і кухня заповнилася запахом газу і перегорілого кавового зерна, Макар отямився, вимкнув плиту і врешті почув з кімнати тихі склипи. Опустив голову, застиг біля вікна. Ну дурна, ну дурна спустошена. Чогось знову згадав той жовтневий ранок, коли рудоволоса Люба вийшла на веранду і посміхнулася, побачивши його з Гоциком, як він мляво махнув їй рукою, мовляв, привіт, як не спав на старому килимку, прислухався до рівного, любиного дихання, що йшло від дивана» а ворхнутися не смів, бо Гоцик обов'язково прокинувся б, чи просто штовхнув би Макара під бік. Мовляв, спив же, не рипайся. А так хотілося обернутися, глянути на сплячу дівчину, побачити трохи розтулені вуста, роді коси на білій подушці. У такі хвилини Макар заплющував очі, і уявляв собі сплячу Любу. Ну, дурна!» – прошепотів. У 27-метровому космосі на Костянтинівській утворилася чорна діра. Мов кава на плиту пролилася і застигла у коридорчику, роз'єднала невидимою безодною навпіл. У кімнатці плакала Люба. Макар – Безпорадно товкся по кухні. Ні. Із ким завгодно. Навіть із розою сегізмундівною. Тільки не з любою. Закурив. Не йде. Викинув. Тільки не з любою. У скроні. Скільки часу билося, звідки взнати. І тільки коли пальці припекла чергова цигарка, Макар раптом зрозумів, що не чує любиних схлипів. Німо у кімнаті. Макар видихнув, пішов без одного коридорчика. Любо дівчина скрутилася на килимку посеред кімнати, як покинуте кошеня. Дивилася на хороброго гевару на стіні. Усе притискало коліна до грудей. «Любо!» Макар став на порозі, очі відвів. «Ну, я не можу». Вона ані пари з вуст. Ото наче прибило дівку камінням до землі. Наче лежить і вже не підніметься ніколи. Макар брови звів, задумався. Обережно по кімнатці два кроки до свого рюкзака. У кишеньках поширодів дістав пласку рожеву пігулку. «Ну, добре. Давай, ось екстазі, проковтни». Нелогічна радість і енергія дії забезпечені. Упіймаєш кайф і по-швидкому. Ні. Ні головою захитала, а очей від Гевари не відвела. Що ти? Ні. Ну, добре. Я зараз. Ти зачекай. Добре? Вона від Гевари на Макара. «Ти тепер мій герой!» Видихнув і побіг геть. Купив пляшку горілки в гастрономі, пару презервативів на касі. Подумав і купив ще якийсь опихмелін. Касирка глянула на товар, не втрималася, іронічно пхикнула. «Краще купи їй шоколадку!» Макар Презирливо скривився. Тобі яке діло? Ухопив пляшку, засунув презервативи з опохмеліном у кишеню і побіг на Костянтинівську. Люба сиділа на килимку, напружено спостерігала за Макаром. Макар приніс з кухні дві склянки, поставив на килим поряд із пляшкою горілки і сказав. «Нап'ємося, щоби потім нічого не пам'ятати». «Перевірено», – сказав Макар непевно. Кивнула. Макар видихнув і взявся за пляшку. Люба ще тягнулася рукою до повної склянки, а Макар вже заковтнув порцію і налив собі вдруге. Не розмовляли. Люба випила склянку, мотнула головою. Ого! Більше не зможу. Макар їй жестом спокійно, все буде добре. Собі втретє. Хитнувся. Люба на нього сподивом. Та ти що? Він третю за комір видихнув. На спорожнілу пляшку зиркнув. Трохи лишилося. Хотів о четверте прикластися, очі підвів. Люба сиділа на килимку і непевними рухами стягувала через голову футболку. Макар задихнувся, опустив голову. Перед очима килимок різнобарв'єм мерехтить, заплющив очі. «Дідько, що якою?» – подумав. Впав на килим і поплазував до Люби. Безсонними ночами, хоронячи мрії між густим хропінням Гоцика і рівним диханням Люби, Макар тисячі разів молював собі нездійсненне. Як одного разу Люба гляне на нього не так, як завжди, зашаріється, ховатиме очі та не знайде притулку, Геть розгубиться від того, знову подивиться на нього, ніби вперше побачила, і він прочитає у її очах без слів, слова не потрібні, жадання і любов. Буде весна, за будь-яких прогнозів, за метіль, спека, нудні дощі буде весна. Свіже листя і сонце, відчинене вікно, біля нього з'юрмляться звуки і запахи, сигнали машин у заторах, говір людей, чедні гази, впереміж із запахом свіжої трави і віденської здоби, знайомий голос старенького газетяра, свіжа преса і пташиний гамір. «Буде весна, і він, Саня Макаров, навчений однокурсницями бути одночасно нахабним і ніжним, перш ніж за все торкнеться губами любимої ніжки, по ній вище білу спідницю геть, кров заколотиться у скронях, і він забуде все, чого – навчили вправні однокурсниці тільки любов шепотітиме у серці макар розплющив очі побачив білу любину ніжку перелякався протверезів, та шалена жага загасила останню свічку мрій із здорового глузду кинула макара на тремтяче дівоче тіло, а у голові раптом промайнула дурна недоречна думка «Я буду таким, щоб вона ніколи цього не забула, щоб захотіла повернутися до мене потім». Благаю, швидше почув Любен шепіт, замотиляв головою, а вже ж Поспіхом, поспіхом, забуті презервативи так і лишилися у кишені макарових брюк. За розчиненим вікном 27-метрового космосу на Костянтинівській бояла весна. Невимріяна, нереальна, ефемерна, справжня, сонцем, зеленим листям, сміхом, короткими спідницями, автомобільними заторами і запахом свіжої віденської здоби. Та ще ніколи в житті Макару не було так огидно і гірко. Він стояв у кухні біля обгорілого заварника, намагався пригадати усе, що сталося лише мить тому. Але... Як насилився, нічого, крім раптового любиного зойку і власних сліз, що, попри логіку враз залили очі, згадати не міг. Вона тремтіла, так, здається, тремтіла її, ховала очі. Він намагався бути ніжним і обережним, хоч від горілки, і від бажання, здається, це не дуже й вийшло. Потім він сів на килимку, хотів виправдатися, сказати щось на кшталт «Тут немає правил, Любо, просто будь собою і все вийде». Але Люба раптом скрутилася, як кошеня. І він зрозумів, треба йти геть, Бо якщо вона зараз гляне йому в очі, оце і буде повний гаплик. Підвівся непевно, смикнув до себе одежину, заховався у кухні. За п'ять хвилин грюкнули вхідні двері. Пішла? Макар обережно зазирнув до кімнатки. Нікого. Тільки недопита пляшка горілки на килимку. Де люба? спитав гоцик, коли після інституту повернувся на Костянтинівську і застав п'яного у мотлах Макара, що допивав другу пляшку горілки. Макар знизав плечима і впав на килимок. Так тобі й треба свиняти, сказав гоцик. Зате що без мене напився. Відібрав у Макара недопиту пляшку, розлігся на килимку поруч із Макаром. А що святкував? Я покидьок язику Макара ледь совався, але гоцак розібрав. А я про що погодився і видудлив залишки горілки. До вечора Протворезили, попхалися на футбол. Після програшу «Динамо» не здогнали гнівний хміль пивом, зголодніли, як звіри. «Пішли додому», запропонував Гоцик. «Може, Люба щось наварила?» Макар відвів очі, знизав плечима. «Пішли». Того дня Люба не повернулася. І наступного. За тиждень про те, що Люба не покинула космосу на Костянтинівській, свідчили лише її речі, акуратно складені на двох полицях шафи. Макар із Гоциком матюкалися крізь зуби, але прибирати по черзі клуб не переставали. І все брехали адміністраторові клубу, що улюби сесія. За два тижні на календарі зачервоніло літо. Хлопці й не помітили. На душі зима. Як з'явилася, ледь не вбили. «Чи ти дурна?» – кричав Гоцик. «Одлюті щелепи ходором. Не треба. Де тебе носило?» а зателефонувати мені чи Макару. Киби не вистачило, а якби досить голото, я відсилала смски. Чи ти дурна? Чи тобі на нас аж замахнувся? Плюнув, дверима грюкнув на веранду. Вискочив, наче повітря з 27-метрового космосу висмактав тільки і лишилися у кімнатці. Люба, мов гірка сльоза, і Макар очі ховає. Серце зупиняється, дихати неможливо, а йому би очі підвести та на Любу глянути. Не зумів, голову опустив. Телефон. Вимкнула на роботу, не ходила. Ви і там були? Чує, наважився, на любу хмари важкі перед очима, де ми тільки не були, губку закусила, очі ніби і не сліпі, а збоку глянеш невидюща. Коліни підігнулися, на килимок сіла коліна до грудей. Сань. Знаєш, «Навкруги стільки людей!» Макар для годиці кивнув, мовляв, звичайно, помічаю, люди навкруги. Задки-задки на веранду вискочив, гоцик курив. «Киди!» І пішли до неї, сказав. Щось у тій голові перемкнулося. Були часи, були. Втрьох у кухні одночасно їли, пили, навчалися, співали, танцювали. Люба біля плити у навушниках па – па-па-па. Гоцик з чашкою чаю, їй у такт – па Макар з ноутбуком біля вікна бутерброд шматує, ноги простягнув аж до плити. І нічого, місця. Ще досхочу, а нині, мов, колючки у повітрі. Тісно. Так-сяк стільці до столу поприсували, посідалися, колінками одне одного штовхають. Тісно. Пиво відкуркували. Не допомогло. Ну, досить. Не дратуйтеся, голото. Люба родивалося, Навколо шиї обкрутила, всміхатися намагається, а воно їй зараз залишиться чи за шмотками, спитав Гоцик. «З вами буду. Поки що. Непевно. Очі додолу». Макар проковтнув хвилювання. «А що? Твоє кохання скінчилося?» «Ні», – завелася. Так багато стало думок. Чуєте? От свобода. Як же нам потрібна свобода, щоб ні під кого не підлаштовуватися? Ну, з Гоциком усе зрозуміло. Його жодні кайдани, майдани, правила і обмеження не втримають – «Гоцик сам собі – свобода, а ти, Макаре, ти відшукаєш правила, які тебе задовольнять, і там… А чому про нас не зрозумів Макар? Тому що я думала, думала, ясне ж слово – свобода, а кожен у нього свій зміст, і це ж плутанина». І у чому мій зміст, моя свобода? Зрозуміла? Зацікаюся багатозмістовністю слова філолог Гоцик. Киває. Моя свобода дивна, не хоче чужих кайданів власні собі викувала. Теж новина, похмуро хмикнув Макар. Не затрималася. Макар із Гоциком мовчки спостерігали, як безсорому роздягалася, побігла у крихітну душову, хвилин п'ять поплискалася, вискочила у рушнику, відшукала білу спідницю, вскочила у неї футболку до дверей. «Скоро повернуся. Сьогодні?» Макар їй услід. Зупинилася у дверях, пішла в кухню, на хлопців глянула, усміхнулася, кивнула. А вже ж! До кімнатки побігла. «Щось шукаєш?» – гукнув Гоцик з кухні. «Уже я знайшла». Око у бік кухні скосила. «Не йдуть?» Обережно дістала з кишеньки Макарового рюкзака Пласко рожеву пігулку, заковтнула без води, вискочила геть. Гоцик зітхнув, штовхнув порожню пляшку, пиво скінчилося. Макар, наче чекав. «Пішли, пішли», – підганяє Гоцика, а сам уже у кросівки вскочив. Костянтинівська світилася ліхтарями, неоновими вивісками і автомобільними фарами. Поодинокі перехожі, хоч і центр, а не людно. Макар із Гоциком намірилися до набережної. Там великий фуршет, завжди є світле пиво, а попереду біла спідниця зупинилася, ніби терміново прикурити треба. Вдивляються. Люба стояла на перехресті та з неї озиралася. Виняла з кишені мобільний. А дзвонити не дзвонить. Може, час дізнається? Так і є. Глянула. Сховала телефон у кишеню, поглядом по вулиці. І засвітилася. Від рогу прямо на неї мчало Розкішне мазератті. По гальмах з мазераті вийшов красно неголений хлопець, років двадцяти з лишком, джинси порепані, сорочина баксів на п'ятсот тягне До люби. обійняв, по рудому волоссю долонею провів. На вушку щось прошепотів. Макаре. Наша Люба злегалася з метросексуалом, – сказав Гоцик без добра. «Класна тачка», – відповів Макар. «У очах вісімки з номера Мазератті плигають, як суцільна гнічуча нескінченність». Ніч без зірок Набережною в бік Печерська мчало Мазераті. Люба усміхалася на сидінні поруч із водієм, тим самим красно хлопцем років 20 злишком. І якби Макар із Гоциком були зараз поруч, то нарахували б у хлопця принаймні три, на їхній погляд, недоліки. По-перше, він був не просто вродливим, а вродливим не по-тутешньому, наче прилетів з іншої планети. По-друге, нелогічно молодим, як на власника другої тачки. По-третє, і це головне, від хлопця пахло тією самою туалетною водою від Кароліни Герера, яка давно скінчилася у Макара з Гоциком. Люба мружила очі від тисяч вогнів, що мчали на Мазератті і миттєво зникали позаду. «Максе!» – розсміялася. «Чому? Чому? Це ж наш час! Він пролітає? Я навіть не встигаю. Батьки чекають!» – відповів Макс – не відриваючи від дороги погляду. Мама, мабуть, приготувала свій фірмовий пиріг. Знаєш, чому він фірмовий? Розсміявся. Вона просто не вміє пекти нічого, крім яблучного пирога. Вона вдихнула глибоко, очима навкруги, нервово. Така ніч, а ми мчимо. Мчимо? Та недвижні. Сидимо і летимо вперед. Яка дурня. А ще я так хочу пити. Макс налюбу крадькома. Дарма ти нервуєшся. У мене чудові батьки. Вони сподобаються тобі. Попереду пішохідний міст. Побачила, розсміялася. Сподобаються? Певно. А... З мосту можна побачити царське село. Зупиниш? Не можу сидіти. Так хочеться пити. Нап'юся води і стану відвертою. Ніч кровень. Любо, кинь хвилюватися. Ми недовго. Зупиниш? На хвилинку. Макс натиснув на гальма. Мазераті... Так різко зупинилося біля пішохідного мосту, що двійко однакових, мов близнюки Деу, перелякано шарахнулися в бік. Макс обернувся до Люби, провів пальцем по гарячій щоці. «Господи, Любо, ми ж доросні люди, а ти хвилюєшся наче перед іспитом!» Розсміялася, Затолила обличчя долонями, підняла, облизала язиком сухі губи, очі блищать. Пішли на міст. Побачимо дім твоїх батьків, а я розповім одну історію. Не можна відкладати. З автівки вискочила. Пішли, одній не можна. Одна помру. Побігла до мосту. Любо, гукнув Макс із салону. Не почула. Тільки біла спідниця тріпотить. Кілька хвилин, як всесвіт, без кінця і краю. Макс ніколи не розумів, як це, без кінця і краю. Батько намагався пояснювати популярно. Говорив, уяви собі, синку, паркан. Ти йдеш і йдеш, а він усе не кінчається. Отак і Всесвіт. На нескінченний паркан дощок. Ні за що не вистачить, причався малий Максим і питав. А Всесвіт з чого зроблений? З... замовкав батько, але тільки на мить. З дуже різних матерій. Цього добра у Всесвіті через край. Всесвіт... Зроблений із Всесвіту жахався малий, а батько уже хвалився матері геній і поночі не заглядав у простору дитячу кімнату, де малий Максим великими від незрозумілого жаху очима дивився крізь вікно просто у той незбагненний Всесвіт.